навіть якщо їх давно не існує. Першим чотирьом дала б наші імена. Лара сумно посміхнулася, але вирішила промовчати. Не множити сум, котрий оповував їхнє місто, їхню землю, кінця краю не видно. Хіба тоді вони могли знати, про що говорять? «Свобода, так свобода», – подумала Лара. «Слава, та ж прірва тільки завалена квітами», – пригадала Джулія. Смерть на гірший вихід, посміхнулася Ельміра. Сусанна виймала з мікрохвильовки підгоріло індичку і думала, кіх з нею, все синім полум'ям. Небо над її рідним містом дійсно горіло синім, червоним, зеленим, золотим. Можливо, не так яскраво і не так святково, як раніше, але непереможно. Господи Боже мій, чує Лара голос Сусанни, що лунає з нижнього поверху. Накинула халат, капці, збігла по сходах. «Що сталося?» «Місце в пеклі чекає на мене, якщо я не змовчу». Сусанна киває в бік оранжереї, прикладаючи палець до вуст. Лара стежить за її поглядом і бачить, як там Ада Львівна зриває і складає в поділ лимони з декоративного деревця. Сусанна зводить очі до гори. «Це була погана ідея взяти її сюди, коли ти приїхала». «Але я подумала, що це буде для неї розвагою. Може, щось пригадає?» – зітхає Сусанна. «Не переживай, я рада її бачити. Просто не знала, що все так серйозно. Ти не казала. А що казати? Спочатку я думала, що це просто старість. Хоча вона ще не така і стара. В будинку, де вона мешкає, у неї навіть є залицяльник. Такий самий, як вона. Якось бачила, як вони грають у шахи. кидаються фігурками і сваряться, мов діти». В тому пансіоні їм добре, є догляд, розваги щовечора, артисти приїжджають. Але все одно почуваюся винною. Ти невинна, заспокоює Лара. Ти робиш все, що від тебе залежить, не звинувачуй себе ні в чому. А часом мені здається, що вона прикидається. Вони ще й хитрі. Це свого роду вампіризм, довести тебе до точки кипіння, а потім плакати. Вони всі такі, вредні. Уяви собі, якось вийшла посеред кімнати, підняла спідницю і, як надзюрить, просто накилим. Це тому, що сніданок її видався несмачним, не таким, як у пансіонаті. О, Господи, зітхає Лара, вона ж була така розумна, така сувора, ми її боялися і любили. Яка несправедливість? А який діагноз? Альцгеймер наближається до того, поки що деменція, послаблення розумової функції. Зачувши голоси, Ада Львівна виходить з Ронжереї з врожаєм в подолі, посміхається радісно. А я в садку гуляла. Якийсь сусідський садок зовсім без догляду. Дивіться, скільки насмикала. Вона висипає на стіл лимони, один ховає собі до кишені, потім ще один, аж доки всі не опиняються в неї в кишенях і за вирізом сукні. Поглядає підозріло, чи ніхто не помітив. Лара відводить очі. Пригадує, яка Дальвівна сварила їх за запечений на пательні цукор, як розповідала про комп'ютери. А Дальвівна сідає за стіл, складає руки на колінах, пильно роздивляється довкола. «Звідки я тут взялася?» питає. «Бузьки принесли», відповідає Сусанна, насипаючи каву до кавоварки. «Ти зіпсувала моє дерево». «Бузьки, гадаєш, що я дурна». Ще нічого не пам'ятаю, а я пам'ятаю, як ми сідали в ті плужки, наприклад, мама мені розповідала, вона тоді ще маленькою була. А де ж була я? Стоп, то чий це спогад? Мій чи мамин? Мій, мамин. Казала, що її татові, який влізав до вагону через вікно, розбили голову лопатою, всі хотіли їхати, всі лізли, всі втікали. Від війни. Мама, бабуся, дідусь. От би побачити їх зараз. Де вони? Чи приїдуть за мною? Пам'ятаю, як мене пригостили цукеркою без обгортки. І я увесь день носила її в руці, аби дати мамі. А коли розкрила долоню, на ній була лише брудна, але солодка пляма. Я люблю солодки. Їла б і їла цукор з цукерниці. Ложками. Але мама сварить за це і каже, що вона давно померла. Як таке може бути? Вона ж ось переді мною, така молода, чи то не та мама. Я все пам'ятаю, але не можу розповісти. Слова в мені ще не сформувалися, на це потрібен час. Багато часу, аби слова вибудувалися в потрібному порядку. Мама каже, що мені треба більше думати про хороше, тоді я не сумуватиму. Ось, Сонечко за вікном, дерева розквітли білим цвітом, вишні, пташки співають. І скоро ми підемо гуляти всі разом,